Він то провалювався, то кидався зі сну, смикнувшись усім тілом, наче вдарений струмом. «Ей, хлопче! Та ти увесь гориш?» – скрикнула циганка. Вона знову простягла йому пляшечку з вином, дістала його торбинку з печеною картоплею, що змерзлася на камінці. Тут він уперше подивився на неї. Маленька, не п'ятикласниця, із розметаним чорним волоссям і з якимось неймовірним червоним мережевим під ковтиною. Вона сховала у кишені картоплю, щоб відтала, а потім загорнулася з головою в кожух і прошепотіла, не би крізь гуркіт поїзда їх міг хтось почути. «Іди до мене, зараз я тебе лікуватиму». Вони знову провалилися у жар і лід. Савка відкрив очі, встав, але тут же, скрикнувши, впав на мерзлу солому. Боліли пальці ніг, які він приморозив, і яких у гарячці не відчував. Саме ця тиша, мабуть, і розбудила його. Уже не гуло, не бахкало, не стукало, ледь-ледь мокрій сон поскрипували дошки вагона. Він прикрив Рубін кожухом, перемагаючи біль, знову піднявся, Похитуючись, тримаючись за стіну, підійшов до дверей з надірваною дошкою. Поїзд стояв. На небі не було ні хмаринки, але раз по раз діймався вихор, плиною хапав сніг і розсипав його як пилюгу навколо. Станція була невеличка. Чорніли хатини, розкидані попід ярком, За з кавулів неподалік собака. Немов скаржився на голодне життя. Савка прочинив двері, зійшов вниз, озирнувся. Паровоза біля вагонів не було. Схоже, їх відчепили і загнали у топик. Треба було б у когось розпитати про паровоз, але він не вмів говорити по-російськи і не знав, як звернутися. Метрів за сто від нього стояла жінка з металевою палицею у руках. Хлопець сяк-так пошкандибав у її бік, на ходу хапаючи сніг і прикладаючи до запечених губів. Коли він привітався, жінка повернула до нього обвітрене бурякове обличчя. Якусь мить мовчала, оглядаючи виношену куфайку, яку подарував йому чорний, обмотане ганчірками взуття. «А де паровоз?» – запитав Савка. Вона все дивилась на нього з подивом чи з осудом, він так і не зрозумів. Потім мовчки кивнула і махнула рукою, повівши його до станційної хатини. Там горіла грубка і парувала у горняті вода. Жінка налила йому кип'ятку, запареного на гілках, поклала сухий окраїць і вийшла. Савка чув, як вона гукала когось за порогом. — Ковальов, ти де? Ковальов! А щоб його забрала на пасть твого Ковальова, подумав Савка, не могла сказати, куди подівся паровоз. І скільки його ще чекати? Він уже збирався вийти, але перед ним стало двоє чоловіків у міліцейському одязі. Хто такий? Куди їдеш? Покажи метрики. Метрики у Савки не було, зате було велике бажання позбавитися цього спілкування, яке нічого доброго не обіцяло. Він хотів прослизнути низом, але його схопили за комір і кинули на лавку. Савка ощетинився, аж зачепився ногою за відро, скрикнув і знепритомнів. Отямився він у присмірку довгого білого коридора, у ліжку. Подумав, яке ж воно підступне це життя. Б'єшся з усіх сил, рвешся на частини, щоб вирватися з полону. Відмовляєшся від тепла і їжі, тікаєш на край світу, щоб здобути професію, працювати і нормально жити. А тут, за сотні кілометрів від патронату, знаходяться нові узурпатори, які хапають тебе за комір і тягнуть казна куди. Чому такі речі трапляються тоді, коли ти вже на порозі нового життя? Його мучило двоє запитань, які він шукав відповіді. Де він? І де зараз Рубін? Савка поворушив ногами. Відчув біль. Але той біль був уже не такий гострий. Він побачив, що його ноги обмотані бентами. Глава шістнадцята про зраду. Ми їдемо самі в село. Попереду сидить батько. Підганяє старого шкільного коня Орлика, який пирхає і дихає густою парою. Між батьком і мною на сіні лежить кабанчик, у якого мотузками зв'язані ноги. Кабанчик порохкує, немов хоче заспокоїти, що нікуди тікати не збирається. Я дивлюся у його маленькі тихі очі, торкаюся холодного мокрого рила, у якому заведене дротяне кільце, щоб не рився під стіну. Прикриваю кабанчика драним рядном і гладжу Шорстку ковану спину Сніг шурхотить під полосками За спиною червоно сходить сонце З висоти п'ятирічного досвіду розумієш, що в кабанчикові довго з нами не жити Колись у досвіта прийде дядько яким Мати рано розтопить грубку І наставить грітися багато води Потім дядько з батьком підуть у сарай Прив'яжуть до кабанчика вірьовку Витягнуть на подвір'я. Кабанчик не розумітиме, що таке з ним роблять. Чому вірьовка врізається в тіло і упиратиметься, рвонеться з рук, а вони його схоплять, повалять і заколють. Потім дядько витре ножі, набере повну чашку крові